Мало того, що татари стали нам, як кістка в горлянці, зітхнув Заярний, то ще й свої, схоже, грабують. Та які вони свої, відмахнувся Перепічка. Та вони ж гірші від вовків. Вовків не чіпай, застеріг його Швайка. Це ж чому? Тому, що зелений ще. А до чого тут зелень? Хіба я не відаю, що страшнішого звіра, ніж вовку, немає? Коли вже унадиться, то не відстане, допоки всю отару не переріже. Що, не так? Так, та трохи не так, пихнув люлькою Швайка. Несподівано його підтримав Мацик. Ти, ти може, і справді помовчав би, сказав він. Бо не такий уже і страшний цей звір, як його малюють. Хто мене порятував? Вовк. А Грицикові, чи не вперше закортіло втрутитися в розмову дорослих? Ну, звісно, не всі вовки страшні, особливо влітку. Он, один з них, скільки часу скрадався за хлопцями і нічого не з'їв і гірші за вовків ті, хто прикидається ними. Рицик лежав край берега, дивився на тьмяну дніпрову поверхню і пригадував усілякі жахи, які розповідали йому про вовків та вовку лак. І так йому стало моторошно від тих згадок, що хоч бери та й перебирайся поближче до багаття. Проте підніматися не хотілося. Поруч затишно сопів Санько. Над ними меготіли зірки. Раз-пораз раз край неба зблискували зірниці. Грицик повернувся на бік і сонно зітхнув. І тут його увагу привернув невиразний плюскіт. Щось кинулося у воду з боку плавнів і попливло до острова. І це щось пливло досить швидко. Над водою виднілася лише голова. Від неї на всі біч розбігалися сріблясті водяні вуса, підсвічені місячним промінням. Видра чи що промайнуло в голові? А може, Якесь оленятко? От дурне, тут же ж повно людей. Проте це була не видра і не оленятко. Коли голова підпливла трохи ближче, а Грицик зрозумів, що це пес. Цюцю, -цю", тихо проказав він. На на на на. -на. Йди но сюди. Собача голова слухняно звернула до нього. Замить вона вибралася з води. Грицик отетерів. Над ним стояв непес. Над ним стояв величезний вовк. Він обтрусився і зробив ще один крок до хлопця. Зблиснули здоровецькі ікла. А козаки все ще тихо гомоніли навколо багаття. І раптом їх підкинув у повітря пронизливий вереск. Рятуйте! Це був Тишкевич. З несподіванки звір відсахнувся від Грицика. Мабуть, він у житті ще ні разу не чув такого вереску. Про всяк випадок, вовк примирливо крутнув хвостом полінякою, моби хотів сказати «Що ти, хлопче?» Ну, сам же покликав. Поруч здригнувся і здушено зойкнув Сенько. Розбудили його холодні бризки, що долітали від вовка. А від багаття до них уже поспішали козаки. Попереду, вихоплюючи шаблю з піхов, біг швайка. За ним з ломакою в руках поспішав вогненночубий мацик. Проте дивина. Звір чомусь не злякався. Ані вогненного мацика, ані шаблюки в швайкових руках. Наопаки, він ще приязніше замахав хвостом і облизнувся. Проте, Козаки ще не звикли до темряви і нічого не бачили. «Що тут трапилося?» – запитав Швайка. «Он!» – пробилькотів Грицик і тицнув у вовка. «Виліз з води! Я гадав, що то пес!» Грицик був переконаний, що Швайка негайно підніме шаплюку і кинеться на лютого звіра. Або гарикне так, що того лизень злиже. Проте швайка не гарикнув І не замахнувся шаблюкою Навпаки, придивившись до звіра Він уклав шаблю у піхву, А тоді розвів руки так, мов би зустрів Найкращого друга «Барвінку», – сказав він «Братику мій сіренький". І вовк, цей здоровецький хижак Зі страшними іклами повівся, мов цуценятко. Він тонко заскавулів і кинувся швайці на груди. А що був уже не цуценятком, а важким звіром, то швайка ледве втримався на ногах. «Барвінку — Барвінку! — лагідно примовляв він. Затим звернувся до сенька з грициком. Вовків, хлоп'ята, треба остерігатися. Але тільки не цього. Ну якщо, звісно, ви не татари. Наперед пробився рудий масик. Він присів перед вовком і запитав. То це ти врятував мені життя? От спасибі, друже. Навіть не знаю, як тобі дякувати і він простяг руку, аби погладити вовка. Проте в останню хвилю завагався і запитав, а він не відчекрижить мені руку? Та, здається, ні, відказав Швайка. Але гладити його не раджу. Та коли вже хочеш йому подякувати за своє спасіння, то дістань чогось смашненького. Мацик зітхнув. «Та воно, звісно. Але де ж я візьму того смашненького? Ті звірі обібрали геть до нитки».